5 lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi la Europa FM. Pe 29 mai 2005, francezii au respins prin vot ratificarea Constituției Europene. Aproape 55% dintre ei s-au opus la o prezență la vot de circa 70%. Această premieră negativă europeană nu i-a picat deloc bine președintelui Jacques Chirac. La France, se démocratiquement. Franța s-a exprimat democratic, e decizia voastră suverană de care iau act, dar să nu ne facem iluzii, decizia aceasta creează un context dificil pentru apărarea intereselor noastre în Europa. Le spunea Chirac francezilor la scurt timp după închiderea urnelor. Norocul lui Jacques Chirac a fost că trei zile mai târziu și olandezii au votat la fel. Doar Luxemburgul a mai ținut un referendum pentru Constituția Europeană. În iulie 2005 a votat pentru. Celelalte țări însă pur și simplu au anulat referendumurile planificate de teama unor rezultate ca în Franța și Olanda. Soluția liderilor europene a fost rescrierea vechilor tratate în care să fie incluse și părți din proiectul de Constituție. Noul document s-a numit Tratatul de la Lisabona în decembrie 2007 și intrat în vigoare acum 10 ani. Pe 29 mai 1917 s-a născut John Fitzgerald Kennedy, cel care avea să devină al 35-lea președinte al statelor unite. A condus statele unite din ianuarie 1961 până în noiembrie 1963, când a fost asasinat la Dallas. Ask what your country can do for you, ask what you can do for your country aceste faimoase cuvinte. Nu întreba ce poate face țara pentru tine. Întreabă-te ce poți face tu pentru țara ta. Au fost rostite de Kennedy în discursul său de investitură. Dublu medaliat pentru eroism în timpul celui de-al doilea război mondial, Kennedy a intrat în politică, iar la 29 de ani a fost ales în Congres. 6 ani mai târziu a devenit senator. În 1960, la numai 43 de ani a câștigat alegerile prezidențiale în fața lui Richard Nixon cu un avans de doar 120.000 de voturi din cele 70 de milioane exprimate. La începutul campaniei, Nixon avea un avans de 6% în sondaje. Pe 29 mai 1988, un alt președinte american, Ronald Reagan, și-a început prima sa vizită în Uniunea Sovietică. La Moscova a avut loc cel de-al patrulea summit Reagan-Gorbachev. Nu s-au făcut mari progrese la discuțiile dintre cei doi lideri, deși Reagan părea optimist la începutul summit în ciuda frustrărilor inevitabile pe care le-am întâlnit, munca noastră a început să producă rezultate, spunea atunci Reagan. Un progres s a fost făcut totuși la Moscova. Reagan a uh, spus că Uniunea Sovietică nu mai este imperiul răului, așa cum o caracterizase cu câțiva ani înainte. Pe 29 mai 1992, elevii de clasa 8 dintr-o școală americană au aflat că nu vor mai avea nicio petrecere de absolvire. Motivul, melodia aleasă de ei, să le fie im la sărbare. de Champions, într-adevăr, melodia trupei Queen, cântată și acum pe multe stadioane din lume la ceremoniile de premiere. Școala catolică la care mergeau tinerii absolvenți a considerat însă că melodia nu e potrivită pentru o petrecere de școală. Elevii au spus la rândul lor că profesorilor nu le plăcuse alegerea pentru că solistul trupei Freddie Mercury murise de sida și fusese bisexual. După atâta scandal în presă, melodia a fost relansată ca single în Statele Unite și a ajuns pe locul 52. 29 mai 1942 cântărețul american Bing Crosby a înregistrat cântecul White Christmas. A fost scris pentru un film în care Bing Crosby petrecea un crăciun neobișnuit de cald în California și spunea că vrea zăpadă. Melodia a luat Oscarul anul următor, a rămas în topuri mai bine de două decenii și este cel mai vândut single din toate timpurile cu peste 50 de milioane de exemplare. I'm Sărbători fericite! Adevărul că mie îmi place atmosfera aia de sărbătoare brăduți cu de toate așa o zi, două și petrece în Crăciun în mijlocul verii. Să știi. Ha? e bine că se termină toamna asta și începe vară. <laughs> <Fii> în România <laughs>